Plopul, autor, Gabi Șustăr. Trăgându-și rădăcinile dintr-un pământ, Plopul se sprijinea cu foșnetul slab de păsări obosite pe cer. Mi-atârnam ochii de crengi și treceam printr-o spaimă aproape de moarte. Ferecat într-un cântec, la popas, mi-l așez deasupra capului. Îmi odihnesc visele. Lectura Maia Martin